Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhimli Allahın adıyla Ya eyyühen nəsü attaqû rabbəkum İnna zəlzəletəs səa'ati şeyun azmim Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun, həqiqətən o saatın sarsıntısı müthiş bir şey olacaqdır. Yəvmə təraunə hə təzhəl küllü mürdiətin əmmə ərdəət və tədaq küllü hamlin hamləhə. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيد Onu görəcəyiniz gün hər bir əmzikli qadın əmizdirdiyini unutacaq, hər bir hamilə qadın bətnindəkini salacaqdır. İnsanları sərxoş görəcəksən. Halbuki onlar sərxoş olmayacaqlar. Lakin Allahın əzabı həbsiz şiddətlidir. Umminan-nasi men yecadelu fillahi bighayri ilmin İnsanlardan eləsi də var ki, Hiç ne bilmediği halda Allah hakkında mübahise edir ve her bir asi şeytana itaayet edir. Kutib aleyhi ennehu men tevellâhu fe ennehu ve yahdîhi ilâ azâb Onun hakkında bele yazılmıştır. Kim şeytanla dostluq etsə, şeytan onu doğru yoldan çıxarıb alovlu odun əzabına sürüşlüyər. Ya ayyuhan-nasu in kuntum fi raybin min al-ba's fa inna khalaqnakum min turab. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيْهِنَ لَكُمْ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 وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ لِكَي لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شيئا. Və terəl-ərdə hâmidətən fə ıza ənzəlnə aleyhəl mə əhtəzzət və rabat və anbatat İhtəzzət və rabat və anbatat min kulli zəvcim behic Ey insanlar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 Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür cür gözəl bitkilər bitirir. Velika bi annallahu huwal hatu şeyin qadir. Bunun səbəbi Allahım haklı O ölüləri dirildir və hər şeyə qadirdir. O Həmin saat gələcəkdir. Ona heç bir şək, şübhə yoxdur və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir. Əmənən nəs men yecadilu fillahi bəğeyri ilmin İnsanlar içərisində eləsi də vardır ki, heç bir biliyi Doğru yol göstəricisi və nur saçan bir kitabı olmadan Allah haqqında mübahisə edir. Fəniyə əqfîli yudillə ən səbililləh, ləhû fiddunyə xizyün və nudziquhu yəvməl qiyaməti əzəbəl həriq.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 Ona deyiləcəkdir. Bu, əvvəllər öz törətdiyin əməllərin əvəzidir. Yoxsa Allah kullarına əsla zülm edən deyil. Uminal-nasi men ya'budullaha ala harf fa in asabahu khayrun tum'an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 Üz döndərib, küfrə qayıdər. O adam dünyanı da itirər, ahirəti də. Gerçək zərər də elə budur. Yəd'u min dün illəhi la yədurruhu və mə la, la yənfəuh, dəlikə huvə ddalalul bə'id. O Allahı tərk edərək özünə nə zərər, nə də xeyir verə bilməyənə yalvarır. Dərin azğınlıq da elə budur. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس zərəri xeyrindən daha yaxın olana yalvarır. O ne pis köməkçi, ne pis yoldaşdır. İnnəllâhə yudxilu allaziyna əmenu wa amilu s-salihəti cənnətin təcrimin təhtihəl ənhər. <Gülüyor> İnnəllâhə yaf'alü mə yürəyid. Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcək. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini edər. Man kana yadhunnu allay yansuruhu Allahu fid-dunyaya wal-akhirati falyamdud bisababin ila as-samai Fəliyamdudü bisababin ilas samaisum mal yqtafəliyənzur hal yuzheban kəiduma yəğir kimki dünyada və axirətdə Allahın peyğəmbərinə kömək göstərməyəcəyi gumanındadırsa qoy evinin tavanına bir ip salıb boynuna keçirsin Sonra da ayağını yerdən üssün və görsün ki onun bu hiləsi qəzəbinə səbəb olduğu Allahın bu köməyinə mane ola bilərmi. وكذلك أنزلناه آيات Beləcə Biz Qur'anı açıq aydın ayələr kimi nazil etdik. Allah istədiyi kəsi doğru yola yönəldir. İnnəl-ləzīnə əmənun vəl-ləzīnə hədun vəl-səbi'inə vəl-nəsərə vəl-məcousə vəl-ləzīnə əşrəkû İnnəl-ləzīnə İnna Allaha ala kulli Şübhəsiz ki, qiyamət günü Allah möminlər, yəhudilər, sabilər, xaçpərəstlər, atəşpərəstlər və müşriklər arasında hökm verəcəkdir. Həqiqətən Allah هر شيء شاهد تر أ أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر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 Ağacların, heyvanların və insanların xeyli hissəsinin Allaha səcdə etdiyini görmürsəm Onların əksəriyyəti isə əzab çəkməyə layiq olanlardır. Allahın alçaltdığı kimsəyə heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah istədiyini edər. هذان خصمان احتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم onlar öz rəbbi barəsində höcətləşən iki dəstədir Şəfirlər üçün oddan paltar biçiləcək, başlarına da qaynar su töküləcəkdir. Bununla onların bətinlərindəki və dərisi əridiləcəkdir. Onlar üçün Təmir tobbuzlar da hazırlanmışdır. Onlar hər dəfə oradan çıxmaq, qəmdən qurtarmaq istədikdə yenidən oraya qaytarılacak və onlara dadın odun ezabını deyilecektir. İnnəlləhə yudkhilü الذənə əmenu ve amilu səlihəti cənnət cənnətin təcrimin təhtihəl ənhəru yuhalləvna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 Ve tarife layık Allah'ın yoluna yönəldilmişler. İnnəl lezîne keferun ve yasuddûn an sebiilillâhi vel mescidil haramil lezî Vəl-məscidil-hərami ləzī cealnəhü linnəsi sevəənil-əkifu fīhü vəl-bəd və men yürid fīhü bi-ilhâdin bi-zulmün nüzikuhu min azabin elîm Kâfir olanlara İnsanları hem Allah yolundan Həm də bütün insanlar, istər yerlilər, istərsə də gəlmələr üçün qurduğumuz məscüdül haramdan sapdıranlara və orada zülm etməklə haqdan dönmək istəyənlərə ağrılı-acılı bir əzab daddıracaq. وَاذْكُرْ إِذْ وَأَنَّ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ zaman biz İbrahim'e müqaddes evin yerini nişan verip Mənə heç bir şeyi şərik qoşma. Evimi tevaf edənlər, namaza duranlar, rüku və səcdə edənlər üçün təmizlə demişdik. وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ İnsanlar arasında həccü eylan et ki, onlar sənin yanına piyada və ya hər bir uzaq yoldan gələn qayış baldır dəvələr üstündə gəlsinlər. Liyəşhədü mənafi' aləhum və yəzkür usmə və yəzkür usmə Allahi fəyyəmim malumatın ala ma razqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir qoy onlar öz menfəətlərinin şahidi olsunlar və məlum günlərdə Allahın onlara verdiyi heyvanları qurban kəsərkən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 nəzirlərini yerine çattırsınlar və qədim evi tevaf etsinlər. Zəlikə <Sessizlik> və mən yü'azzim hürmətilləhi fəhü və khayrun lehu ində rabbih. Və uhillət ləkumul en'amu illə mə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 Murdar büklərdən uzaq olun. Yalan sözlərdən də çəkinin. Hu nafa'a lillahi geyr-u Və men yuşrik billahi fekənnəma xarrə minə-səmā'i fextəxəfuhut-təyir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 uzaq bir yerə atar. Zalikə və men yu'zim şa'irəllahi fə innəha Bax belə. Hər kim Allahın ayinlərinə hörmət etsə, bilsin ki bu qəlblərin təqbasındandır. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musammaman thumma mahalluha ila al heyvanlarda sizin üçün müəyyən bir vaxta qədər mənfəət vardır. Sonra onların kəsiləcəyi yer qədim evin yaxınlığındadır. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهَا سَكَ لِيَذْكُرَ اسْمَ الله على مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا Və bəşir Biz hər bir ümmət üçün qurbanğa müəyyən etdik ki, Allahın onlara ruzi olaraq verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Yalnız ona itaat edin. Sən مَن يَّؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَيُؤْمِنُونَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ۚ ذَٰلِكَ مَنِ اهْتَدَىٰ ۖ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ O kəslərə ki, Allah anıldığı zaman qəlbi qorxuya düşər, başına gələnə səbr edər, namaz qılar və onlara verdiyimiz rüzidən Allah yolunda xərcləyərlər. Vəlbüdnə <Sessizlik> cəalnəhə ləkum min şəāirilləhi ləkum fīhə xayir.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 Belkə şükredəsiniz. Ləyin yana ləlləhə luhumuhə vələ dima'uhə və ləkin yana luhu təqvə minkum. Kəzəlikə səkhər hələkum lətəkəbbiru allahə alə mə hədəkum Onların nə əti, nə də qanı Allaha çatmaz. Ona yalnız sizin təqbanız çatar. Sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu uca tutasınız diye bu heyvanları sizə beləcə ram etdi. Sən isə yaxşılıq edənləri müjdələ. İnnə Allaha yudafi'u anilləziyinə əmənub. İnna Allaha la yuhibbu kull khawanan Şübhəsiz ki Allah iman gətirənləri mühafizə edir. Həqiqətən Allah heç bir nankör xaini sevmir. Udzin lillezine yuqatiluna bi annahum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 بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌ عَزِيزِ Onlar ancaq, Rəbbimiz Allahdır dediklərinə görə, haqsız yerə yurtlarından çıxarıldılar. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsəydi,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 الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور ااغار onlar namaz qilar zəkat verər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin ağibəti Allah'a aittir. Və in yukezebu Əgər səni yalançı saysalar ilki səndən əvvəl nuhun təlqida ad və səmud tayfaları da elçiləri yalançı saymışdı. və qavmü ibrahim وَقَوْمُ İbrahim tayfası da lut xalqı da Və kəzdə Musa fa əmlayt lil kəfirīn thumma əxəzətum fəkayf kənəkir əhli də elçiləri yalançı saymışdı. Musa da yalançı sayılmışdı. Mən kəfirlərə mühlet verdim. Sonra onları əzabla yaxaladım. Mənim onları inkar etməyimin necə olduğunu bir görəydir. Fəkə əyim min qaryətin əhləknəhə və hiyyə zalimətun fə hiyyə Fəhiyyə hâviyyətun alə üruşiha və bi'r-in bi mu'addalətin və qasr-in məşid. Neçə neçə şəhərlər olmuştur ki, əhalisi zülmədərkən biz onları məhvəttik. İndi onlar özülünə qədər uçulmuştur. Neçə neçə tərk edilmiş kuyular və neçə neçə boş qalmış. قَسِرْلƏR də vardır. أَفَلَمْ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ Məyər onlar yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, zalımların ağibətini qəlbi ilə düşünüb, qulaqları ilə eşitsinlər? Çünki əslində maddi gözlər deyil, kökslərdəki qəlb kör olur. Və ista'cilunə bil'azab və ləyuhlifəllahu 'ədə وَإِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا مِّم تَعُدُّونَ Onlar səndən əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Allah öz vədinə əsla xilaf çıxmaz. Rəbbinin yanında olan bir gün sizin saydığınızın min ili kimidir. Oə əyimmin qoryətin əmləy tulə hə vahiyavaliə tu sunmə əxal tuha zummmma əxal tuha va ilə yəlməir. Neçə neçə şəhərlərə əhalisi zülmədərrkən möhhlət verdim, Sonra oları əzabla yaxaladım. Dönüş də ancaq mən adır. Qul ey ey insanlar mən sizə yalnız açıq xəbərdarlıq edənəm. Fəlləzīn əmənū və əmluṣ-ṣāliḥāti ləhum maghfiratun İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün bağışlanma və bol ruzi hazırlanmışdır vallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim ayelerimizi quvvədən salmağa cəh göstərənlər isə cəhənnəm sakinləridilər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 فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِشْ شَيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Biz sendən əvvəl elə bir elçi, elə bir peyğəmbər göndərməmişik ki, o ayələrimizi oxumaq istədikdə, şeytan onun oxuduğuna gizlicə vəsbəsə verməsin. Lakin Allah şeytanın gizlice təlqin etdiyini yoxa çıxarar. Sonra da Allah öz ayələrini möhkəmlədər. Allah biləndir, müdricdir. Li <Sessizlik> yaj'ala ma yulqi ash-shaytan fitnatan lil fi qulubihim maradun wal-qasiyati qulubuhum Və inna az zaliminə <Sessizlik> ləfi şiqaqin Belə edər ki, şeytanın gizli təlqini qəlbində xəstəlik olanlar və qəlbi sərt olan insanlar üçün bir sınaq vasitəsinə çevrilsin. Həqiqətən zalımlar uzaq bir ayrılıq içindədilər. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ كُلُّ عِلْمٍ bu kitabın Rəbbin tərəfindən göndərilmiş həqiqət olduğunu bilsinlər ki, ona inansınlar və qəlbləri ona bağlansın. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər. وَلَا <Sessizlik> يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَتِم مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةِ Həttə təətiyəhumu s-səətü baltətən əvv yəətiyəhum əzəbü yəvmin Kafir olanlar isə o saat qəflətən onların başlarının üstünü alana dək, yaxud səmərəsiz bir günün əzabı onlara gəlib yetişənə dək, Qur'an barəsində şəkk-i şübhə içində qalanlar. El-Mulk-u yevmə izin lilləhi yehkumu beynəhum fəl-ləzīnə əmenu O gün, höküm yalnız Allah'ındır. Allah onların arasında höküm verecektir. İman gətirib yakşı işlər görənlər, Nəyin bağlarında olacaqlar. Allazina kəfəru və kəzzəbū bi ayətina fa ulā-ika Kafir olub ayələrimizi yalan hesab edənlər isə rüsvayedicı bir əzab görəcəklər. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له هو خير الرازقين الله yolunda hicret edenlere Sonra öldürülənlərə və yaxud ölənlərə Allah hökmən gözəl ruzi verecəkdir. Həqiqətən Allah ruzi verənlərin ən yaxışsıdır. Ləyudxilənəhum müdxələn yərdəvnə və innəlləhə lə'alimun halim. Allah onları razı qalacaqları yere daxil edəcəktir. Həqiqətən Allah biləndir, həlimdir. Zəlik, və mən aqaba bimithli mə əuqibə bihi, thumma büğiyə aləyhi lə yənsuran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 Allah <Susur> yulicul Bu belədir. Chunki Allah geceni gündüzə, gündüzü de geciye qatır. Allah eşidəndir, görəndir. Zalik bi annallahu huwal haqq wa annama yad'un min dunihi huwal batil wa annama yad'un min dunihi huwal batil wa annallahu huwal allah haqqdir Şafirlərin ondan başqa yalvardıqları isə batildir. Həqiqətən Allah qucadır, böyüktür. Ələm tərə ənnə allaha ənzələ minə səmə ima ən fətusbihul ərdü müxdərra, innə allaha lətifun xabir. Məyər Allahın göydən yağış yağdırdığını və onunla yeryüzünü yaşıllığa bürüdüyünü görmürsənmə? Həqiqətən Allah lütfkardır, xəbərdardır. Ləhu mə fissəməvəti və mə fəl-ərd, və innə Allahə ləhu vəl hamid. Göylərdə və yerdə nə varsa Onundur. Həqiqətən, Allah zəngindir. Tərifə layıqdır. Ələm tərə ənnəlləhə səxxərə ləkum mə fil ərd vəl fülkə təcri fil bəhri bi والفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ Allahın quruda olanları və öz əmri ilə dənizdə üzən gəmiləri sizə ram etdiyini görmürsənmi? Göyü də öz izni olmadan yerə düşməsin diyə o tutub saxlayar. Həqiqətən Allah insanlara şəftətlidir, mərhəmətlidir. Və hüvə ləli əhyəkum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, innal insana lə kafur. Sizə həyat verən, sonra öldürəcək, daha sonra dirildəcək məhz odur, insan həqiqətən də nankordur. Likulli ummetin cealnə mən səkənhum nəsikuh, fələ yünəziunnəkə fil əmr.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 وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون eğer sizinle mübahisə etsələr de ki Allah sizin nə etdiyinizi daha yaxşı bilir. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون İxtilaf etdiyiniz məsələlər barəsində Allah sizə öz hökmünü qiyamət günü verəcəkdir. Əlm ta'lam ennallaha ya'lamu ma fis-samai wal-ard. İn zalika fi kitab. İn zalika ala Məyər bilmirsən ki, Allah göydə və yerdə olanları bilir, həqiqətən bu yazıda mövcuddur. Şübhəsiz ki, bu Allah üçün asandır. Və ya'budunə min dün illəhi mələm yunəzzil bihi sultanan və mələysə ləhum bihi ilm. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نصير. onlar Allahı qoyub haqqında heç bir dəlil nazil edilməyən və üstəlik özlərinin də bilmədikləri bir şeyə ibadət edirlər. Zalimlərə kömək edən olmaz.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 Bu, cəhənnəmdir. Allah onu kafirlərə vəd etmişdir. O, nə pis qayıdış yeridir. Yə əyyuhəl-nəsə duribə məthəlum, fəstəmi'u ləhəm. İnnə allaziyna tadعون min dün illəhi lən yakhlququ zubaba wələ ujjtəmağūləh. Wəin yaslubəhümu az-zubabu şeyəllə yəstənqiduhu minh. Zəğfəl təalibu vəlmətlub. Ey insanlar!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 Ma Allah haqq qadri inna Allah la Onlar Allahı lazımincə qiymətləndirmədilər. Şübhəsiz ki, Allah quvvətlidir, qüdrətlidir. Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha Allah mələklərdən də elçilər seçir, insanlardan da. Həqiqətən Allah eşidəndir, görəndir. Yə'lemu ma beyne aidihim və ma xalfahum və ila Allahi Allah onların keçmişini və gələcəyini bilir. Bütün işlər Allah'a qayıdır. Ya eyha'llazina amanu kə'uscudu və'budu wa rabbakum و اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اي iman gətirənlər rüku edim səcdiyə qapanın rəbbinizə ibadət edərək yaxşı işlər görün ki bəlkə nicat tapasınız və cahidu fillahi haqqa cihadi هو اجتباكم وما جعل فِي في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَٱعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ